פרק כ"ח נסו ואין רודף רשע, וצדיקים ככפיר יבטח. בפשע ארץ רבים שריה, ובאדם מבין יודע, כן יעריך. גבר רש ועושק דלים, מטר סוחף ואין לחם. עוזבי תורה יהללו רשע, ושומרי תורה יתגרו בם. אנשי רעה לא יבינו משפט, ומבקשי אדוני יבינו חול. טוב רש הולך בתומו, מעיקש דרכיים, והוא עשיר. נוצר תורה בן מיבין, ורועה זוללים יחלים אביו. מרבה הונו בנשך ותרבית, לכונן דלים יקבצנו. מסיר אוזנו משמעו התורה, גם תפילתו תועבה. משגה ישרים, בדרך רע, בשחותו הוא ייפול, ותמימים ינחלו טוב. חכם בעיניו איש עשיר, ודל מבין יחקרנו. בעלות צדיקים רבה תפארת, ובקום רשעים יחופש אדם. מחשף אשעיו לא יצליח, ומודה ועוזב ירוחם. אשרי אדם מפחד תמיד, ומקשה ליבו. ייפול ברעה. ארי נוחם ודב שוקק, מושל רשע על עמדל. נגיד חסר תבונות ורב מעשקות, שונא בצע יאריך ימים. אדם עשוק בדם נפש, עד בור ינוס, אל יתמכו בו. הולך תמים, ייבשע, ונקש דרכיים, ייפול באחת. עובד אדמתו יסבע לחם, ומרדף ריקים יסבע ריש. איש אמונות רב ברכות, ואץ להעשיר לא ינקה. הכר פנים לא טוב, ועל פת לחם יפשע גבר. נבהל להון איש רע עין, ולא ידע כי חסר יבואנו. מוכיח אדם, אחריי, כן ימצא ממחליק לשון. גוזל אביו ואמו, ואומר, אין פשע, חבר הוא לאיש משחית. רכב נפש יגרם אדון, ובוטח על אדוני ידושן. בוטח בלבו הוא חסיל, והולך בחוכמה הוא יימלט. נותן לרש אין מחסור, ומעלים עיניו רב מארות. בקום רשעים יסתר אדם. ובעובדם ירבו צדיקים.